Так само цей вірш міг би мати назву, наприклад, «Київ» або, скажімо, «Блюменфельд», на околиці якого починалася її європейська трудова біографія. А червоне вино такого багатого букету, і дощ змиває усе, і чоловік і жінка у старому будинку піднімають і зближують свої келихи. Діалоги та непорозуміння Семінар, Схід, Захід, Діалоги та Непорозуміння відбувався у Німеччині в маленькому на 5 тисяч мешканців середньовічному містечку, а в самому серці країни. Місце вибрано не випадково. Неподалік від кордону між колишніми ФРН і НДР. У семінар було вкладено стільки коштів, що навіть гості із Західної Європи були вражені. А що вже казати про учасників з Європи Східної? Для кожного учасника в готелі Зільберг-Гльокенблюме зарезервували окремий номер з вітальною, спальною і двома туалетами, плюс шведський стіл на сніданок, різномовні меню на обіди і вечері, кавасами сортів під час кофі-брейків між засіданнями, а в усіх барах містечка напої будь-якої міцності особам з бейджами учасників семінару наливали хто скільки захоче і безплатно, а організатори були такими чемними і тактовними, якими бувають тільки пунктуальні німці, котрим наказано бути чемними і тактовними протягом певного періоду часу. А втім. Захмарно-високий науковий рівень семінару цілком виправдовував вкладені у нього кошти. Східно-західні діалоги відбувалися не тільки на засіданнях, а й у неформальних умовах під час обідів, брейків, екскурсій, у барах та в широких ліжках готельних номерів. На усіх рівнях обговорювали не лише традиційні економічні, а й психологічні, лінгвістичні, есхатологічні, інтелектуальні, національні, психосексуальні, екзистенційні та провокаційні питання. Доповіді були надзвичайно полемічними, обговорення – надзвичайно гострими, а ініціаторами тої загостреності зазвичай були східняки. Вони говорили про різницю в динаміці емоційної сфери та низький життєвий рівень, про різні менталітети та війну на Кавказі, і ще багато про що, чого західні інтелектуали зазвичай не здатні збагнути. Та попри суцільні непорозуміння між недогодованим Сходом і пригодованим Заходом, поміж учасників семінару непорозумінь не було. І гострі діалоги між західними та східними інтелектуалами завершувалися не ворожнечею, а зовсім навпаки – про це, напрочуд, майстерно подбали передбачливі організатори. Серед учасників була однакова кількість чоловіків і жінок. Гості із заможного заходу переважно були психологами, соціологами чи славістами чоловічої статі. Гості зі Сходу – добре освіченими слов'янками віком до сорока. Неформальні контакти, як основний інструмент поглиблення науковості гуманітарних дисциплін, залагодились протягом першої вечері і закріпились упродовж першої ночі. І тільки красень із мальме Ларс Морсон, психолог і славіст, фаховий знавець загадкової слов'янської душі, довший час залишався на самотині. Вечорами він сидів у барі-готелю з келихом улюбленого рейнського рислінгу, байдуже переглядав матеріали попередніх конференцій і вдавав нібито не бачить, як француз Анрі Пере, фахівець із соціокультурних контактів, пестить під столом коліно болгарки Петі Рачкової, яка виголошувала доповідь на тему «Презентація західної маскулінності в посткомуністичному світі. Або як його Ларса, співвітшизник, могутній вікінг Андерс Рандеб'єр, психолог міжнаціональної підсвідомості, стискав обидві руки москвички Наташі Орлової, яка теж досліджувала колективну підсвідомість, а конкретніше – вивчала тему «Берлінська стіна у підсвідомості Європи». Але наприкінці першого тижня роботи семінару з'явилась нова учасниця – Руслана з Києва. Вона добре говорила не лише англійською, а й німецькою, а діловий костюм на засіданні і джинси по тому сиділи на ній ідеально. І Ларс зрозумів, що треба діяти, поки до трохи розгубленої Руслани не підсів гладкий корсиканець Зігомар, автор монографії з кроскультурних досліджень європейської ідентичності. Тим більше розпочати розмову було дуже просто. Ваша доповідь була просто блискучою. Чесно кажучи, це краща доповідь на всю Східну Європу. На жаль, я не чула інших. Вас щось затримало? Захворіла моя мама, але потім їй стало краще, і вона наполягла, щоб я все-таки поїхала. Сподіваюсь, вашій мамі стане ще краще, коли ви повернетесь. Я теж сподіваюсь. Ми з сином вирішили, що я маю їхати. До того ж, цей текст був готовий давно». У вас чудова доповідь – почуття власної гідності, як передумова ведення діалогу та розв'язання непорозумінь. У вашій доповіді стільки ідей, між іншим, це блискуче спостережено. Гідність, що ґрунтується на матеріальному добробуті і соціальній захищеності, не є екзистенційним проявом людської гідності.